Перша лейдлиця крила вуста. То чого ви хочете? Розповісти, як закохалися в Ярослава і намагались його спокусити, як ловили останній шанс. Олеся не стрималась, став вивітлювати стан загіпнотизованості. Ви хочете сказати, що намагались спокусити чи спокусили Ярослава, що у вас був адюльтер? Людмила Орловська напала кави і витерла губи серветкою. Глянула без неприїздні чи злоби, швидше співчутливо. «Заспокойтесь, пані Олесю, я ж просила вас не перебивати. раз ми вже їдемо, то давайте доберемось до кінцевої зупинки. Вийдемо і розійдемось». «Добре», – сказала Олеся, – «але обливати Ярослава брудом я не дозволю». Почула. «Я й не буду обливати брудом. Розповім свою історію, як було. Тепер я з вами згодна, що в нас вийшов лише, як ви висловитись «адюльтер». «Хочете сказати, що спали з ним?» «Давайте не поспішати», – запропонувала Людмила Орловська. «Ви ж вихована інтелігентна дівчина». Інтелігентна дівчина Олеся, яка вже подумки дала собі слово не перебувати і дослухати до кінця, почула таку історію. Спершу спілкування було судоділовим, але вона, Орловська, незабаром помітила, що новий працівник ставиться до неї не лише й до начальниці. Якось він сказав, що Людмила Михайлівна для нього не просто мілий видатний керівник, не просто «Начальник, наставник, а як мати?» Вона поморщилась, сухо щось відповіла, а потім іронічно подякувала. Він, в усе зрозумів, бо з того часу змінив тон і тактику. Тепер при зустрічах на нарадах-планерках, випадково в коридорі, кидав наче сором'язливі, але значливі погляди. В неї дедалі частіше виникала потреба порадитись саме з юрисконсультом Довганим. Викликати до себе в кабінет, а то ніби не нароком зазирнути у відділ – Через півроку навіть трохи менше вона зробила, його саме зробила, а не призначила начальником відділу. «Попередник його Віктор Іванович був хорошим спеціалістом», сказала Орловська. «Йому вже під 70, але ще міг працювати». «Та я випхала, так, випхала його на пенсію». О, «Господи!» – не втрималась Олеся. І почули від Лідміли Орловської, що так, вона не стане приховувати. Сімейне життя не склалось, чоловік став випивати. Робота, як він казав, могоречова – Донька на той час вже навчалась за кордоном. І вона, яка вважала, що життя майже проминуло і зосередилась тільки на кар'єрі, яка не любила, ненавиділа слово «коханець» і «коханка», бо щось у них для неї видавалося завжди принизливе і вуліарне, навіть брутальне, захопилась. Захопилася? Закохалася? Спочатку були якісь ілюзії щодо нової сім'ї, а потім вирішила – любитиме, кохатиме, доки зможе, доки він дозволить бути поруч. Цей час манув дуже швидко, надто швидко. А набагато швидше, ніж вона очікувала. Спочатку я зрозуміла, що в нього є, окрім мене, інша жінка. Іронія перемежувалась з дивним спокоєм. Неначе ця жінка прийняла транквілізатор і насолоджується його дією. Ми лише один раз, так, один, зустрілись у мене вдома, бо я боялася, що... Так, вона посміхнулася, якось так, мов, насміхалась самої себе. А може, насміхалась... Банально боялись, що застане чоловік. Раз у подруги, ще наймали готель, а найчастіше у його квартирі, ті, яку він орендував. І де, очевидно, бували і ви. «Навіщо?» – вирвалося в Одесі. «Навіщо ви кажете неправду?» Це ж просто помста», – подумала вона. «На жаль, це було правдою», – сказала Людмила Орловська. «Я не розповідатиму, як він вміло. Я б сказала справді елегантно» залицявся, спокушував, переконував, що він тратив голову, що поступово сміліє у стосунках зі мною. Це було б надто боляче для вас. Не розповідатиму, як виявила, що ви є. Досвід, пан випадок і ще жіноча інтуїція, та міло розставлені пастки, швидше пасточки для нього. Але раз ви не вірите? Я залишала вам послання, шпильку, волосся, ненароком забуту сережку – навіть, вибачте, трусики в шафочці, де зберігались ваші речі, яку я відчинила, банально викравши ключ, доки він приймав душ, бо він зачиняв її на ключ. Я зрозуміла, що він надто розумний і вміє знищувати сліди. На той час я вже просто вела гру, але було сподівання, що переграю і вас, і його. А далі ця жінка описала квартиру Ярослава, де що стоїть і лежить. Олеся затамувала подих, а потім навпаки. Задихала часто-часто, наче щойно побігла, пробігла довжелезну дистанцію. Бідна моя, співчутливо, справді співчутливо промовила її суперниця. Я швидко закінчу вас мучити. Ще лишилась моя катастрофа. Вона сказала, що поступово. Ще тоді, коли не знала про існування Олесі, довірилась Ярославу. Тим більше, що вже знала про його витинчений розум, а їй потрібні допомоги, поради, вде чому вона вагалась. Одним словом, як і в діяльності якої фірми, всякого керівника, у неї були свої секрети. Заради діла доводилось вести свою гру з клієнтами, а це не прості люди. Вона здійснювала спецпоставки для доволі впливових і небезпечних бізнесменів та фірм із тими, хто стояв за її спиною. Не завжди операції до кінця були законними. Часом доводилося комбінувати, проходити між своєрідними рідними, цілою і харибдою, як майже скрізь в українських умовах. Ну і вона стала посвячувати Ярославу у свої проблеми й операції, у багато що. І Він допоміг їй, бо виявився вмілим комбінатором, а потім, потім і була катастрофа. На нараді за участі членів Ради директорів, Наглядової Ради, тих, хто насправді володів акціями, Ярослав і виклав усе про її оборубки, ще й вигадав теорію про її підступність. Бажання переграти, обдурити власників товариства, про бажання скомпрометувати і задати збитків. Одним словом, вона полетіла в прірву, а він отримав її посаду. «Що я пережила тоді, на тому збіговиську і пізніше? Ви можете тільки уявити», – сказала ця жінка. «А втім, ви ще занадто молода. Я розповіла вам не тому, що хочу помститись, у тім і тому, бо ви... Обоє вкрали, убили моє кохання, мої останні ілюзії. Не тільки забрали посаду, та я ще дізнала зовсім недавно, що Ярослав почав гру.